kör, Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a d 89 es számon. kívánok, Bányai Géz vagyok. Lakatos Gyula van itt velünk ismét a Krétakörben, és vendégünk is van Rostás Adrián. Gyula, mi lesz ma a téma? Hát a mai téma, először is mindenkit szeretettel ügyhözök itt a hosszú nyári szünet után, mert ugye én sem voltam most egy pár adásig, mert egyéb más programok voltak. Tulajdonképpen az is szerencsé, hogy ma itt vagyunk, mert ugye bizonyáltán tudják, hogy pont tízős a civil rádió és majd egy kis ünnepségek vannak, ahol mi most sajnos nem tudunk ott lenni. mai téma bizonyos értelemben, hát idézőjelben mondom, hogy lerágott csont a nem is tudom, hogy most ennyiben melyik a helyes szó, hogy a romák, vagy a cigány nemzetiségű embereknek a helyzete. Ugye hát erről, erről már minden szinten minden fórumon mindenki szinte elmondta a véleményét. Mivel nekem is sok egyéb tapasztalatom van a saját életemben, és nagyon sok hasonló embert ismerek közülük, akár a legszegényebb rétektől a bizonyos értelemben legmagasabb politikai szintig. Ugye sok érdekes dolgot látok és tapasztalok, és hát sok elég megdöbbentő eseménynek vagyok a szemtanúja. És hogy talán egy alaphangot adjak ennek a mai beszélgetésünknek, hogy talán hogy mennyire helyes ez a megítélés az emberek számára egy más nem, nem hogy meg nemzetiség nemzetiség egy, emberek felé, hogy valójában mennyire jogos vagy jogtalan az ő lenézésük vagy diszkriminációjuk a mi értékítéléteink alapján. Egy érdekes történet tudok szolgálni a saját életemből, ami az volt, hogy egy Telefonos beszélgetést folytattam egy, egy másik személlyel, üzleti ügyben. És nagyon szépen megbeszélgettünk, ő már tudta, hogy milyen termékekkel foglalkozom, tetszett neki, jó is volt, csak ilyen pontosítás miatt megbeszéltük, hogy azért, azért tárgyunk le mégis pontosan, hogy miről is van szó, hogy is legyen ez az üzleti kapcsolat, mikor legyen áruszáltás, meg egyéb. És akkor minden szépen megegyeztünk, tényleg minden hallelúja volt, hogy mondhatom, akkor megkérdezte, hogy bocsánat, mégis hogy is hívnak? És akkor mondom, hogy Lakatos Gyula. És akkor jött a ig igazi csattanó, se szó, se beszéd, egyszerűen csak kijelentette azt, hát, hogy cigányokkal nem foglalkozik, és le is tette a kagylót. Tehát egyszerűen magából a névből, hogy Lakatos Gyula ebből ő egy olyan negatív következtetés volt le, hogy hiába még üzleti kapcsolat, nem is baráti, vagy emberi, vagy bármilyen más kapcsolatról lett volna, az, hogy üzleti számára és előnyös üzleti kapcsolat volt, és csupán a nevemből úgy asszociált, hogy ő cigányokkal nem foglalkozik, és meg is szüntette egyszerűen az egész dolgot azzal, hogy letett a hagylót, Semmilyen lehetőséget nem adva nekem úgymond, hogy esetleg megmagyarázom hogy hát... Én nem az a lakatos vagyok. Nem a lakatos, <gül> így, így Nem szép illetelmesen mondom, hát lakatos Gyulának hívnak. Igen. Egyébként te mit szereted? Tehát melyiket szereted, hogy a cigány szót használják, vagy a romát? Hát megmondom őszintén, engem nem érdekel. Nem érdekel. De neked egyik sem, Pály Nem zavar egyik sem. Nem, nem, nem zavar egyik sem, mert... mert Nálam nincs az, hogy na most ez cigány, vagy az, az, az, az roma, vagy ez fehér, vagy ez néger. Hát én igyekszem magám, magamból kiindulva, tehát az én elveimmel, ami alapján az én életemet élem. Tehát, hogy toleráns legyek mindenki felé. Hiszen ugye köztulott kedves hallgatók, sokat beszélgetünk, itt tudják, hogy a keleti kultúrával, a vallással foglalkozom. Mm. És eleve, a, például a hinduizmusnak az alaptétel az, hogy hogy ugye, ha hogy, hogy a vallási szempontból nézzük, hogy nem a test az énünk. Tehát a lélekvárulás, meg egyéb szempontjából most én itt születtem, más ott születik, meg egyebek. De még ugye ez nem is lenne, hát milyen jogom van nekem egy társamat, csupán a bőrszíne, vagy a képességei, vagy bármi alapján megítélni? Na jó, de ezt tudjuk, hogy nem így működik. Tehát... Tudjuk, hogy nem így működik. Azért van, hogy mi, talán én is valamilyen módon igyekszem hozzájárni az életemmel, úgymond a munkásságommal, zárójelben teszem a munkásságom szót hogy ez, ez, akik az én környezetembe kerülnek, ilyen beszélgetek, hogy ezt megváltoztassuk, hogy, hogy értékeik át. Tulajdonképpen mondhatjuk ezt, hogy ez a rádói adások is, az a Krétakör is pont ezért van, hiszen a Krétakör adásunknak is az a lényege, hogy olyan bonyolult problémákra adjunk bölcs megfontolt és frappáns megoldásokat, ami, amik feltárják az igazságot. Tehát az, hogy most én valaki cigány, vagy a roma, vagy egyéb, számomra teljesen mindegy, és szeretném, hogyha mások számára is ez teljesen mindegy lenne, mert csak azt néznék, hogy egy ugyanolyan embertárs, ugyanolyan lélek, mint én, vagy bárki más, aki ilyen helyzetben van, másik olyan helyzetben van, harmadik olyan helyzetben van, itt él, él de maga, a személyiség, az ember, az még hogyha tanulatlan is, vagy bölcsebb, vagy gyengébb, okosabb, butább, az, az csak egy kategória, az egy helyzet, ami bármikor megváltozhat, És megváltoztatható tulajdonképpen. És ez, szerintem ez az egész a roma kérdésnek is egyik alapvető ö, tő, problémája, hogy lehet, hogy magák a romák sincsenek szászegék tisztában az ő identitásukkal, eredetükkel, meg helyzetükkel. És hogyha ezt megismernék jobban, és ezt jobban fölvállalnák, De... akkor nem biztos, hogy ö, és olyan értelemben ez hogy ezt mások is úgymond a fehér emberek felé közvetítenék, akkor... akkor, akkor... De ez nem olyan könnyű felvállalni. Tehát ma már mondjuk könnyebb, mint 10-15 évvel ezelőtt, de, de azt meg is értem, hogy nem, nem vállalja fel egyértelműen, hogy ő cigány, és nem vállalja a kultúráját. Én, én ezt teljesen egyetértek. Meg teljesen tehát... kivannak a perifériára szorítva a cigányok. És... Én úgy látom, hogy nekem is vannak cigány barátam, sőt, nagyon értelmiségiek is, és, és itt ki lehet bővíteni a, a kört, hiszen az emerek. vannak zsidó barátai is, mm. és vannak román barátai is, <gül> és tudom, vagy szerb, vagy valami, ebben van mindegyikből mert szerencsére a Johan keresztül annyiféle barátja támad az embernek, hogy, és vannak indiai barátaink uh -huh. is, hogy, hogy ebből az látszik, hogy az igazi probléma az valahol ott van, hogy, hogy a maga az emberségéről valaki nincs igazán meggyőződve, tehát nem, nem ismerte föl, hogy ő kiféle, miféle igazából, miféle ember, mert nincs különbség az emberek között igazából, csak van egy, egy nagyon negatív ítélet, de ez kölcsönös. Amikor én a barátommal beszélgettem, akkor azért rájöttem, és ők is elmondták, hogy hát megvan a cigánságon belül is az a vélemény egy Igen. másik, uh, ra, nem tudom én, kasztról vagy akár, minek lehet lelezni. Ez szerintem egyébként roppant mód föllelhető benne a indiai kultúrának a, a, a, az emléke iszonyúan őrzik, de ott van egy csodálatos ö, olyan erkölcs kultúra, amit az emberek nem kötnek össze a cigánsággal, ami aztán, aztán végképp nem a loppással, éppen a becsületről szól, amit, amit, amit a, a, a, a nagy cigány családon belül igenis évezeredeken keresztül, vagy nem tudom, hogy milyen messzi kéne visszamenni, hát megtartották. De ez már például nincs leírva. Ö, nincs de... tanítva igazán még. Hát legalábbis a, a köz köztudatban nincs benne. Nekem is elég sok cigány van vannak például, nem hiszem, hogy bármelyik tiszta van lenne azzal, hogy honnan jött a Meg főkéne fedezniük még. Ilyen, lassan, igen. Szerintem azért fontos, hogy Úgymond ebben a kérdésben, hogy egy kicsit rendet rakjunk, két irányhunat kéne mozgatni. Az egyik az, hogy magát a cigánságnak, úgymond idézőjelbe teszem ezt a szót, hogy nevelése, tehát ismertetni az ő eredeti helyzetüket, kultúrájukat, és hogy azt jobban ápolják, jobban vállalják föl, a másik meg az, hogy pont az ellen oldalnak meg megismertetni, hogy igen, ez egy ilyen népcsoport, ilyen kultúrával rendelkezik, és azért, mert úgymond a nyugati vagy fehér ember kultúrájában nem biztos, hogy minden esetben beleillik, ezért nem elit élendő. Azért, mert ők másképp élnek, más kultúrát végeznek, más kultúrát élnek meg a mindennapi életükben, ezért azt nem jelenti azt, hogy ők rosszabbak vagy valami, de például egy nagyon érdekes eset, ugye, én járok a börtönbe. És én azt hittem, amikor bementem, a legelőször, hogy na most ott mennyi roma lesz. És sokkal több a fehér ember, mint, mint a roma. Ráadásul... Nem is lehet, hogy már azt mondani, hogy fehér ember, hát a roma... Hát most felirat rosszul van. most rosszul mondom, én nem tudom, hogy mi a megfelelő hát, szakszó hát erre. nagyon kevés az, aki, aki nagyon sötétbőrű lenne, nem? Hát... Egyre, egyre. Inkább fel. olyan mediterál. Egyre. Mediterál. Mediterál. Ja. És a másik az, hogy az én személyes tapasztalatom, ugye ezek a ruhaosztás, meg karitatív programok, főleg olyan helyeken, meg családoknak, akik nagyon szegények, nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a úgymond származások miatt nem kapnak munkát, még nem bíznak meg bennük az emberek. Hogy rendkívül hálásak. És hogyha ők valakit igazából befogadnak maguk közé, akkor aztán olyan szeretettel látják el, annyira jó indulatok vele, hogy az, az, az, az tényleg példamutató. És talán ezeket is jobban kéne ismertetni, úgymond az emberek felé, hogy, hogy ezeknek az emberek, mint hogy te is mondtad, hogy, hogy nagyon jó kultúrájuk van, nagyon sok érték van az ő életükben. De aláfetően miben különbözik a két kultúra szerinted? Hát... Mi az, ami, ami, ami más az ő van, és Talán az, amit a, magyar... a Géza is mondott, hogy meg, meg én is az előbben beszélgettem. Én nekem meggyőződésem, bár nem vagyok biztos benne, hogy ez teljesen így van, hogy a, a, a cigánságnak a gyökerei kultúrája, meg az indiai kultúra az nagyon szorosan összekapcsolódik. Hát a erre utal. Nagyon-nagyon-nagyon szorosan. Nagyon és igen. bizonyos értelemben, azok a hagyományőrzések, azok főleg a családi kötelékek uh -huh. összetartozása, de még egyéb hagyományok, amik az indiakra jellemző, hogy a Géza is mondta, az ugye megtalálható a, a, a, a románk Ez ma azt kell mondanom, ez egy progresszív hagyomány, tehát ez ma olyan, ami példát mutathatna a mai embereknek. Igen, meg, mert a nyugati civilizáció az, hogy hanem ez, a, ez, ez most éppen hogy egy fölkarolandó dolog. Valaki van a telefonnál. Ne? Tessék. Halló, jó napot kívánok! Veresmére vagyok. Első hozzászólni kell ez a témához. Hát ö, ö, sokkal tragikusabb dolgok történtek a cigánysággal mostanában, de ö, ez még a kárdán rendszernek a politikájából fakad. E, nagyon sok ö, cigány szakma volt, tehát a magyar cigányok között most már így rendszeresít sem, mert van csomó, ezt ők is tudják pontosan. Magyar cigányok közül sok iparos volt. De megszűntek a munkahelyek. Halló. Igen, Igen, hallgatjuk. Tehát arról volt szó, hogy nem csak őket sújtották, mert a ts például a faluhelyen a Kovácsok általában, meg sok-sok más szakma is volt, az a cigányok ott becsülettel, minden gond nélkül el tudták látni a feladatokat. Megjött a TS, és puff! kisöpörték őket. Onnan már nem volt rá szükség. Minden nagy üzemesítés. Mi történt? Ugye anyagilag is tönkre mentek, elkezdtek kettósodni, vagy valami hasonló módon, tehát saját erejükre támaszkodva, mert mást nem csináltak velük. Utána szétszórták őket a világ minden tájára, fölbontották a saját közösségüket és iszonyatos tragédia volt, szakma nélkül, megélhetés nélkül. Nézle, én csak saját példámra mondom. Olyan gyorsan változott ez a világ, én elektronikával foglalkozom. És már nem kellek. De a... ma minden azzal működik. Igen. Igen. Tehát, tehát most már nem, nem kell az a hagyományos, áramköri elektronika, amivel én foglalkoztam Nem kell a kutyának se. Na most a másik oldal, hogy hány olyan szakma tönkre? Őket is kitették, és nem tudtak mit csinálni. Lovakra nem volt szükség már, aki abba foglalkozott, kupeckedéssel foglalkozott, de hát sok másra, meg patkolásra, ilyesmi, nem kellett. És mit tehettek? És, és a, szóval ne aragudjon, de e, ezzel nem. Ez, ez utólag már csak egy gyógytorgatás, fordozgatás. Egyszer mindenkorra meg kellene azt látni, hogy hogy lehetne őket velük komplexetben foglalkozni. Az, hogy értelmiséget neveljenek a, a, a romákból, az már azért nehéz, mert eleinte, tehát az első lépésben lerontották a helyzeteket. Nincs indítatásuk, Mert gyors megélhetéshez nem lehetett tanulgatni. Hogy gyorsan meg kellett élni. Nem, nem volt szabad, hogy éhen haljon valaki. Tehát rákényszerültek a, a, a fizikai munkásra és másra. Tehát Aki elszigetelt volt a, a saját környezetében annak, annak még rossz. Az, az rákészerült a bűnözésre is. Most ne értsem félre, de ez nem kimondott, ezt minden ember megcsinálja, mert a létfentartás ez nagy Ez inkább szegénységi kérdés már. Hát, ez ez, ez nem létfentartás a... nagy Igen. parancs. Igen. Tehát nem, nem mentális ókok vezették a, a, a cigányságot a, a egy részét. Erre van, mindenkiben van, vannak olyan emberek, akikben megvan ez a mentalitás, de abban szerintem mindenképpen. De az, hogy, hogy egy ember adott helyzetben mit csinál, amikor el kell tartani a családot, azt, az már, és a, a, mik a lehetőségei, hát nem tud egy orvosi diplomát, vagy bármilyen értelmiségi diplomát két nap alatt fölmutatni, a családot pedig el kell tartani. Na, engedje meg, hogy hozzászóljak, de nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában az ingenerációm, tehát ez a 20 és 30 között egyre több az értelmiségi származású ember. Tehát én nagyon sok ilyennel találkozom. És lehet, hogy ez egy lassú folyamat, de, de lehet, hogy 10-15 év múlva fel tudnak zárkozni legalábbis egy kicsit. Ez így is van. Csak itt most ne arra gudjon. Annak nagyon nagy szerencséje volt. Hát fontos ezt kéne kikerülni, társadalmilag kéne kikerülni, hogy annak akinek volt lehetősége mit tudom én milyen vagyonból származóan tehát a apuka anyuka és a család alapján de, de nézzük meg az erészeket. ez öröklődő dolog hát ott is generációkon keresztül meleg, a családi indítatás kell ahhoz hogy e, tehát anyagi a, Magyarországon kell pénz a tanuláshoz. Kell pénz hozzá, de rengeteg olyan hál' Istennek támogatás van európai források, uniós forrásokban, hogy lehetővé teszi a tényleg hogy, hogy ez nem jut oda. Mert a, meg a megítélések, hát ne haragudjon, én, én le voltam döbbenve, egyszer egyik kollégámmal beszélgettük, és kódus, hogy melyik koldusnak ad akármit. A adományt, és mondta, hogy hát ő csak a, a tiszta koldosnak. Hát mondom, hát pont ne vannak valaha, annak a koszosnak rá inkább szüksége. Hmm. És csak hát nem oda a Ez nagyon bonyolult kérdéseket. Egy pillanat, Minden. mert ez, ez, a, ez is egy érdekes dolog, hogyha én találkoztam koldusokkal és olyanokkal is, akik komoly pénzeket kapnak, tehát szednek össze minden nap, de nincs érdekük, ugye, hogy tisztálkodjanak, vagy rendes ruhát vegyenek, pedig már pénzük igen, van. Mert utána már. Jó hát ez, hogy csak úgy, úgy, úgy. Úgy hoztam föl, de hát a, a cigányságon belül kitapintható az a réteg, ami így helyzetben van. Rendkívül, rendkívül, és Na, de saját hát akkor azt nem, nem kell nem megkerülni, szépen. és nem annak kell az önkormányzatba, aki bemegy és a, és az asztalt veri, mert az a szerencsétlen a, a, a falu végen, az, az, az a, hát csak akkor mennek oda, hogyha ki akarják húzni a putriból, hmm. már, és viszik a termettőt. Igen, de ugyan teljesen igazon, tehát én, én egyetértek, csak például ilyen személyes tapasztalatom. Ugye sokat utazom az országba, sok úgy, úgymond ilyen falu végi putrival találkozom. És most én is sokszor elgondolkodom, hogy most. Kiemelés, hogy tanulás, meg egyéb az mennyire fontos, mint mondjuk, hogyha csak mind egyszerű emberként él, de mégis, hogy amikor beszélgetek vele, olyan emberi értékei vannak. Olyan jó tulajdonság, tényleg, hogy tényleg, a szívét lelkét kiteszi másokért. De lehet, hogy tényleg nem olyan okos, nem olyan művelt, vagy nincs is megbenne ez az igénye. És akkor én elgondolkoztam most, mi a lényeg, hogy ezt az embert én segítsem arra, hogy tanuljon, vagy, vagy, vagy a gyerekeit, vagy valamit, hát vagy őt az, hogy azt. Aztán nem mert... csak a gyerekeit. Igen, ez de hogy, hogy, hogy a körülményei miatt, hogy. Hogy, hogy inkább abba segítsen, miben, miben segítsek neki, hogy hát a, a gyerekeit nevelje a másikra, a a európai is. civilizációs kultúrára, vagy arra, hogy a gyerekeit arra nevelje az, az ősi hagyományokra, ami az emberségen alapul. És ez nekem bizonyos értelemben, ilyen értelemben, hogy mondjam, egy lelkismereti kérdés is, mert én személy szerint jobban szeretem, hogyha egy olyan emberrel, akárom, akár nem. Olyan emberrel tudok kapcsolatot teremteni, meg beszélgetni, meg nevelni, aki az belső emberi értékeit próbálja nevelni, fejleszteni és megtartani, még hogyha egyszerű emberként él is tovább majd. Persze kell, hogy aki képes rá, meg akar, meg tud, az, az, az, az tanuljon is. Csak ez a baj, hogy ebben az világban ez önmagában a Elnézést már, hogy hadd had mondjak ezt, azért minden ember, és nem csak a cigányság is úgy van vele, hogy bizonyos helyzetben, tehát hogyha éhes, akkor érzékenyebb. Másképpen gondolkodik. Lehet, hogy T -t -t. De az emberek nem mindig konstant gondolkozással de sok függ a hangulattól. Nagyon ez teljesen. Nagyon sok függ. Ezt magam most tapasztalom, hogy éles a pockóma. Haláleset után a nem világ. tud mulatni, ez, mondjuk lássuk be, vannak ilyen emberek, is, én is többek között. Tehát nagyon rányomja az ember a hangulatára az érzés világát. És hogyha neki napi gondjai vannak, tehát jelen pillanatban ma ugye levet, de holnap nem tudja, hogy mi lesz, akkor, nem, akkor ő érzékenyebb az az irányába, hogy Hát szóval valahogy keke. Tény és való. Teljesen így van. Ezért gondolom én azt, hogy, hogy azt kéne... Nekik is megértetni, hogy, hogy az ősi hagyományaikat, a stílusukat, az életvitelüket erősítsék, ápolják, tartsák fenn. Másik embereket, akik meg egy más kultúrában nevelekedtek, hogy fogadják el, hogy ők ilyenek, és lássák meg abban a világban is az értékeket, és próbálják ezt a kettőt összehozni valahogy. De most, most megint, nem, akkor megint nem értjük egymást. Tehát ők se mindig olyanok, én, mert mondom, hogyha neki az a gondja, tehát azon kellene a társadalomnak segíteni, hogy hogy igenis fölülvizsgálni a, a cigány önkormányzatokat és a a minden egyes esetben legyen joguk, hogy, hogy kinek adják oda azt, a valóban rászoruló embernek adják oda a segét. Van egy korosztály, ami nyilván nem fog tudni már ö, változtatni, de hát annak valahogy túl kell élni. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a utózai tanultak legyenek, vagy példát kell adni nekik, mert sajnos az a eset a fiataloknak, inkább a példa, a, a példa ö, indítja meg őket. Az, az, mozgó, az mozgósítja. A szó az csak hát, ismeri a mondást. Igen, így és együttes is megénekeltem. Hogy de hát itt, itt valahol ott van a rossz, hogy az, akinek... Aki éhen halás küszöbén van, könyörgöm, ezt próbálom elmondani, annak teljesen mindegy, hogy egy hét múlva kapja meg a segét, vagy, vagy ö, ö, három nap múlva, hogyha a második nap meghal, igen. Teljesen Tehát nekik ez a, ez a kényszerük, kényszer mozgásban, ezen kell rögtön segíteni. Utána ráérünk az, hát az élet szintjei is ilyenek, nem? Hogy első az önmagában a létfeltartás. Utána lehet már filozofálni, meg lehet kultúrával foglalkozni, lehet. Hogyha ha már minden jól megy, akkor fogok elmenni az operaházba, nem? Ez, ez, ez tényleg. Is. Én, tehát én, nem a, ez ennivaló nem, helyet megyek el operázba véleményünkön, amit ön mond. De például Indiában is rengeteg szegény ember van, nem csak romak. Hát igen, mégis, és hát se tudjuk érezni azokat. De mégis az, az, az a ő helyzetfelismerésünk, helyzet megértésük, ami az indiai emberekben megvan, az hiányzik a nyugati emberekből. Én Tehát az, hogy hívő, elfogadják, az a sorsukat, elfogadják bizonyos értelemben a sorsukat. És ugye ezért fontos beszélni. Te teljesen egyetértek, hogy kell gazdasági segítség, nem minden, de kell egy, egy úgy úgymond lelki segítség is, hogy megismerjék, hogy mi miről szólnak ezek a folyamatok a világban. Hogy miért van az, hogy én szegény ember vagyok, ilyen nehéz nyisztelen körülmények között élek, ugyanakkor meg három házzal, a és palotába él egy másik ember, hogy mi az oka annak, hogy ilyen különbségek vannak a gazdasági dolgokat leszámítva is. Elnézést, már az is szégyen, oka. bocsánat, már az is szégyen, hogy ezt már kényszer, tehát, hogy ismerje meg és válaszol, tehát nincs más választása, magyarán megmondva, tehát neki föl kell vedni azt a lépést, tehát rákényszerítik az asszimilációra. Ez megint helytelen dolog, ez rettenetesejtel, de nem csak ők, jelzem, hogy az egész európai társadalom ugyan ebben a lépéskényszerben van. betegség, hülyeség az egész. Miért kellett mindent felrobbantani? Jókai leírja a regényeiben, a Trenkbe is például, hogy a háborús Európában nagyfrigyes alatt keresztül járkáltak az Uráltól az Atlati óceánig a robák és senki nem zavarta őket. De most senki nem járhat keresztülkossul. Hogy... Most már senki nem járhat keresztülkossul. Sehol. Tehát kitettek... Nem csak Román. tehát ezt az életbódot tették tőkre. Ezt az élet teljesen tőkre tették. Ez, ez a dolog, ez a, ebben a formájában a múlté. Na elvédőség. Már is az országokban. Köszönjük szépen, nagyon oh, örülünk, oh, oh, oh. hogy ő, hallgat minket és elmondta a véleményét. Egy kis zenét adjunk, de... Lehet, hogy inkább utána mondom el, mert a beszélgetésünk ez valóban egy, nem egy kis szerény téma, amit választottál, és én legalábbis azt látom, hogy nagyon, nagyon sok dolgot a részleteiben meg kéne ahhoz értünk, hogy az egész képet föl lehessen vázolni, mert itt minden minden el összefügg. Tehát inkább a után mondanám el, amit ezzel kapcsolatban szeretnék meg. Bennetek is van látom szorult valami. Úgyhogy jön egy kis Jimi Hendrix. Let's search for your love and I'm my soul. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk a Krétakör műsorát, Lakatos Gyulával és Rostás Adriánnel, és hát a igánság kérdéséről beszéltünk. Te itt az előbb kezdted mondani, hogy az lényeg, hogy Róma meg cigány, mi nyugodtan Nem. használjuk azt, hogy cigány. cigány. Már csak gondolom azért is, mert ez valami lehet, ahogy gondolom, mint ahogy a... a, a színesbőrű, fekete, néger, stb. Tehát Amerikában azt mondja, hogy néger az egy sértő, sértő. dolog, mint ahogy sokszor azt, hogy azt mondani valakinek, hogy zsidó, az is Magyarországon van egy kis rossz íze, pedig hát egy zsidó embert hogy nevezzem már magát, mint hogy zsidónak nevezzem, mondhatja, hogy ízzal nem feltétlenül az. Tehát de hát a, a, a romák, azok magukat bátran nevezik cigánynak, és ez nem szokott probléma lenni. Nem, is szeretik, hogyha romának hívják nem. őket. Nem. Mert igazából a rómas szó, az a cigányon azt jelenti, hogy cigány, de azt ők használják csak. Az a belső lépa. Bels, így léva. van, de az, hogy mi leromázzuk őket, így, kvázi az a Az sértő. Az sértő. Lányan hm? is az én azt. Ő úgy gondolja. Hát ez érdekes. Én meg mással beszéltem, az meg azt mondta, hogy az még egy másik dolog volt, volt azt mondta, hogy hát vannak a cigányok között olyan cigányok, akik nem vállalhatók föl egy igazi cigány számára, mert de magyar is van olyan, aki cigány, tehát most úgy értve, hogy amikor pejoratíven használják ezt a szót, akkor ez olyan, mint amikor, mit tudom én, régen azt mondjuk, hogy amit szintén, mondjuk nem szoktuk a negatívan szállni, hogy mondjuk valaki proletár, vagy nem tudom, hogy micsoda, tehát egy ilyen egy ilyen ö, társadalmi, man kívül került ember, aki, aki cigány életmódot folytat, de itt most nem a, a, a, a származására utal, hanem egy olyan életmódra, amiben sajnos nagyon sok cigány is belekerült, hát nagyon sok nem cigány, ugyanúgy benne van benne, az a gyanúm, hogy hogy ha számolni kéne, akkor a magyar közt legalább annyi lesülyejt perifériára került szerencsétlen ember találnánk, mint CIA-t. Mint hát az például mondjuk, a paraszt szót, vagy a paraszt. Szót, Régen megkeresték te ki vagy, a vidéki ember az mondja, hát én egy paraszt vagyok. Ma meg, hogy én azt mondom, hogy hát meg ki vagyok, azt mondom, hogy paraszt vagyok, akkor sokan bólogatnak, nagyjelkesen, hogy tényleg egy nagy paraszt vagy. Mert, mert, mert már ez a paraszt szó az annyira negatív lett, és tulajdonságokra vetítődik le, és nem arra, hogy valaki egy földműves, aki keményen dolgozik egész nap a földjén, termél az élelmiszert, és akkor a városi embereknek lehetőségük van valamit falatozni, mondjuk egy pizzériába a zöldségeket rárakják mert ugye ez Itt egy fontos, fontos dolog vala, magyar tempó sem mindig dicséretként hangzik el külföldiek szájában, hogy valaki magyar nem feltétlen jelent jót Engem az, az, az érdekelne különösebben, ugye nekem, én az elején azzal kezdtem, hogy volt egy rossz tapasztalatom, több rossz tapasztalatom, Igen. hogy esetleg a ti életetekben, mondjuk elmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy itt a mellettünk élő Adrien, hát ez egy nagyon szép hölgy, én, én amikor először találkoztam vele és beszélgettünk, hát egy, nekem egy mediterrán csinos hölgy jön be, egy mediterrán típus, és ugye megengedte, hogy eláruljuk azt, hogy azért ő benne is vannak részben, roma, vagy cigány, cigány alapok, és hogy esetleg a te életedben ez, ha erről valami élményed volt, és olyan, amit meg is lehet osztani a közönséggel, a hallgatósággal, hogy ez neked jelentett előnyt az életedbe, vagy hátrányokat bizonyos esetekben? Re -re remélem, hogy előnyt fog jelenteni. De, de nagyon sokszor hátrány volt igazán. miért ő gondolt, hogy reméled, hogy előnyt fog? Milyen hát, hogy az emberek majd nyíltabbak, ezt nem nyitottabbak, inkább úgy mondom, és elfogadják a másságot, akkor, akkor előnyt is jelenthet az, hogy mondjuk részben cigány származású vagyok. De hogyha a diákkoromra visszatekintek, akkor nagyon sok olyan atrocitásért, vagy olyan ö, sírelem, ami, ami a mai napig Teljesen jól emlékszem, és ugyanúgy bánt, mint mondjuk akkor, akár osztálytársaimtól, de inkább leginkább az osztálytársaim bántottak. Én egy kisvárosból származom, egy kisebb közösség, ahol mindenki ismer mindenkit, és ott az a név, hogy Rostás, ez rögtön ugye a cigánsággal hozzák párhuzamba, és ismerek az édesapámat, aki közeleti személyiség. Ezáltal be voltam kategorizálva, de mivel félig, tehát egy vegyes házasságban származom, az édesapám cigány, az édesanyám magyar, ezért nem tartoztam kázi sehova, tehát a magyarok lecigányoztak, a cigányok meg lemagyaroztak. A volt. Igen, én még az se <gül> És tehát ezért nekem nagyon kellemetlen volt felvállalni az, hogy cigány származás, részben cigány származás vagyok. De nem, de cigánynak is vallom magam, de, de nem teljesen, hiszen azért én magyar kultúra szerint nőttem fel. Az érdekelne még, hogyha még itt lehet egy kicsit foglalkozni, hogy az nem, nem titok, legalábbis előttünk, kettőnk között, hogy mi egy internetes helyen uh -huh. ismerkedtünk meg, hogy mi van például akkor, hogy milyen tapasztalat vannak, hogy ha valakivel megismerkedsz egy internetes helyen, és minden szép, meg minden jó, mind, hogy az én esetemben szép és jó volt az üzleti kapcsolatban. De kiderül, hogy, hogy mégis van itt más is, akkor a jelen pillanatban, a mostani körülmények között mi a több? A negatív visszajelzés, amikor kiderül, hogy te cigányos Megyük. vagy, vagy a pozitív? Vegyes, van akinek kifejezetten imponál az, hogy cigány személyes vagyok vannak ilyen férfiak, akik ezt kedvelik. Viszont például most megismerkedtem ezen az internetes oldalon egy fiúval, be kétszer találkoztam, beszélgető nagyon kellemes társaság, és nagyon jó sikerült ez a találkozó, viszont amikor erre a dologra rátértem, akkor... Akkor egy kicsit úgy látom az arcán, hogy meglepődött, hogy, hogy én cigánszármazásra vagyok, és például azóta a kapcsolatunk, vagy a kapcsolattartásunk, igen úgy mondom, egyre gyengébb. Tehát már annyira nem kereszt. Ki volt fag és hiderít volna, hogy ő tót, román, nem tudom, hogy micsoda, és akkor így Tudjátok hogy, hogy román szlovák. Tudjátok, hogy engem, tudjátok, hogy engem érdekel, és a kedves hallgatókat is nagyon szeretném kérni, hogyha valaki erre tud, mi választ. Hogy mi, mi lehet ennek az oka? Tehát attól félnek, hogy kiderül, hogy van egy hölgy, aki szimpatikus, meg szép, meg minden teljesen bejön, de kiderül, hogy cigány. Mitől félnek? A háttértől? Szerintem hogy megy a család, a... Majd, majd mit tudom én... Én... Nem etiket képes, tehát nem szalon képes, vagy, lehet. vagy, vagy, vagy mire gondolnak? Hogy lehet, hogy nem a szülei előtt felvállalni, tehát lehet, hogy mondjuk én lehet. szimpatikus lennék uh -huh. neki, vagy imádna, de, de nem tudna hazaminni a szüleihez és elmondani, hogy uh -huh. ez a lány hiába szép, meg hiába intelligens, meg aranyos, csak a háttérben ott van a nagy De hát ez elég, ha kövér valaki például, mert van, aki meg azt szereti, az sem biztos, hogy az utcára szívesen kimegy vele, mert az egy olyan prestigyis dolog, Igen, hogy hát a sokat beszélt témánkról, amit itt a rádióban is beszéltünk, ugye volt erről a helyről már más vendég is, akivel Igen. ilyen emberi kapcsolatokról, meg egy e egyebekről beszéltünk, hogy mi a mai világban az emberi kapcsolatok ismerkesnek a problémája, hogy tényleg hogy csak a külsőt nézik, és a külső dolgok alapján döntenek, és mihelyt kiderül, hogy annak az embernek van valami belső, vagy más háttér dolga is, akkor már azonnal megváltozik, és nem magát a szemét, meg az embert keresi, a társkapcsolatban, hanem csak a külső lényeket. Tehát az, hogy te egy csinos hölgy, vagy egyből úgymond rámozdulnak, de miért kiderül, hogy te honnan származol, akkor már nem érdeklik mondjuk a külsőse, még nem, jelent. hogy az ember nem érdekli, még főképp nem érdekli, hogy te milyen emberi tulajdonságait vannak, és ugye ez a probléma szerintem. Hát igen, mert a társadalmi elvárásoknak meg akar felelni, tehát addig rendben van, hogy szép vagy és intelligens vagy és kellemes társaság, csak amikor kiderül, hogy akár zsidó, vagy akár cigány, akkor ez a társadalom ugye, ez nem norma. Tehát, hogy, hogy akkor annak úgy meg kellene felelni, nagyon sok ember meg akar neki felelni, és ezt nem biztos, hogy be akarja vállalni, hiába vagy nagyon jó ember, meg hiába kedve, de ez lehet, hogy az ő életében egy fekete folt lenne. A későbbiekben, de ez ha mondjuk. Működik fordítva is. Hogy érted? Úgyhogy úgy, az úgynevezett kisebbség is ugyanolyan így módon gondolkodik. Tehát van is most valami film is erről, hogy valami fekete családba, valami fehér fiú, be akar házasodni, és ebben van valamilyen ilyen vicces dolog. Uh -huh. De ez nem is olyan vicces. Nem mert mert amikor, amikor ő megy a feketék közül, akkor ő sokkal kevesebb, mint fordítva. Tehát, hogy, ha, tehát, az hogy ő mondjam, szemükben. Igen, tehát, tehát, tehát befogadni egy, egy feketét mondjuk a fejéreknek, az gyakrabban, valószínűleg gyakrabban előfordul, mint fordítva. Uh -huh. És ez szerintem. Ez egészen egyszerűen, ez egy ilyen, hogy mondjam csak, szóval nagyon mélyen az ember állatokhoz hasonló természetében rejtőzik ez a dolog. Mi persze emberek ezt rengeteg mindenféle indokkal, kultúra, stb. stb. Ezzel próbáljuk uh, uh, uh, megindokolni, de én emlékszem arra, vagy egy telefonálva, nem most ezt hogy, hogy... Voltak ugye tehereik nekünk ott Szeged mellett, és voltak feketék, Holstein fríz, és volt fehér magyar és tarka, tarka meg magyar, Igen, ez a magyar farka, világos uh -huh. tarka tehén. És ezek iszonyúan bántották egymást. Tehát kellett egy, egy a karámot el kellett választani, mert a fehér meg a fekete egész nap dövködte egymást. Uh -huh és ezek tehenek voltak, tehát igen nagyon jámbor állatok, amit az ember egyáltalán nem várná meg, hát nem mindegy neki, hogy fehér vagy fekete, és nem volt mindegy neki. És ez a akkor döbbentem meg, hogy ez a, a szín alapján való az, hogy ő más, ezt a másságot az állat biztosan nagyon Primitíven, a számunkra nagyon primitív indokok alapján, mert hogy különbözik tőlem, és miért van az én területem, satöbbi, satöbbi, nem tartozik hozzá, mert egy kicsit más, tehát valami nagyon elementáris ö, ö, dologra vezethető ez vissza, csak az a baj, hogy emberként emögött egészen fölötte kéne lennünk. Tehát emberként nem szabad, hogy így viselkedjünk. De ebből akkor azt a a szűröm le, hogy, hogy akkor magunkba hordozzuk esetleg a... a... egész biztos. Mert te lehet, hogy hát, olvastad, amit hát írtam, hogy, hogy a fajgyőrölet és az előítélet, hogy igazából az most egy velünk született dolog, és vagy, vagy a környezetünk, az életünk során ne. felvesztük egy forma, amit, amit fel kell. Én szerintem fel... a egy ilyen, egy ilyen nagyon elementáris dolog húzódik, hisz például van olyan dolog is, hogy, hogy például az emberben az, hogy revansot vegyel, és ezért mm -hmm. mondjuk valakit megöljön, az, az egy elementáris érzésként ott van, és csak a kultúra, az, az erkölcsi kultúra megtanulása után ismeri föl azt, hogy ez tulajdonképpen nem helyes, hogy mm -hmm. így tegyünk. Mert mm -hmm. ha egyszerűen a természet ösztönei szerint viselkednénk, akkor hajlamosak lennénk olyan dolgokat tenni, amit egyébként elutasítunk kultúrában. Igen. Itt van. van hallgatónk. Van hallgatónk, lassék. Hát Kedics Jókolom, Szervusztok, Szervus. jó napot kívánok Hello. mind a három kerítéseket azért építünk, hogy megvédjük azt, ami kedves számunkra. Ezt én Gordon V. Alporttól idéztem, és azt nehogy azt megindítanám, valamikor kaptam egy letolást, hogy milyen idézett ember vagyok. De a kategorizálásnak ez az alapja. Hogy ami kedves számunkra, azt próbáljuk megvédeni, és azt túlbecsüljük, tehát a saját csoportunknak a megszerzett dolgait, vagy már gyerekkorunkban megtanítottak nekünk, azt védjük. És a csoportunkhoz tartozunk. Ami pedig uh, alulértékelünk, az pedig gyűrületes számunkra, mert a csoportunk is úgy uh, indítat, például Zala megyeiek, azt mondják a Vas vasmegyeiekre Vas -megyelekre de ez máshol is más megyékbe, és mert más falvakban is így van, mert falukba is, hogy vas megye, vasvár ott terem a legvár. Ez egy vicces formában, de ez a, a lényege. Na most, hogy az ember a közgondolkodásban élő sémákat használja, tehát a sztereotípiákat, hát ez innen indult, hát kategóriákat épít föl kategóriák alapján, gyorsan tud dönteni. Vannak olyan emberek, akik próbálnak harcolni ez ellen, lerombolni ezt. Hát ez sajnos nem lehet lerombolni ezeket a dolgokat, mert ez belénk van ívódva. Belénk van ívodva, mindahogy a Bányai úr, a bány Géza Igen. említette is, hogy hát talán valami állati. Ez nekem egy új volt, és ez igaz, mert e ezt így nem gondoltam még, de ez tényleg nagyon jó. Tehát ez belünk van ívodva, genetikailag. Ez a dolog. Úgy, úgy néz ki. Csak mi hát már sokkal fejlettebbek vagyunk. Tudatilag kategorizálunk, fölosszuk a világot, de éppen ebből a könyvből ítélve említ egy példát, egy indián törzset, Közép-Amerika-Indián törzset, hogy se közelbe, se távolban nincsen ember, De ők, a zsidók a utálják, utáják, mert Krisztust kivégezték. Nagyon érdekes. De Lát, ezt nem maguktól tudják ezek az indiánok. Hogy? Ezt nem maguktól tudják. Nem maguktól tudják, mert, mert, mert az indiánok nem is voltak keresztények előtte, hanem ezt egy... Volt neki egy... valami istenük, volt neki valami istenük, és akkor az az Isten, az, az valahogy meggyilkolták azt az Isten, na de, de amikor, ne, a, itt... amikor odament a. a, a, a, a na, amikor odament a, a konkviszztádor, és odavitte a, a, a, a missionáriusokat. Igen, az az ezt nem így ez a szembe. A, szok, igen. a missionárius pedig erre építette a jézus Most ezért gyűlölik a zsidókat, pedig senkit nem láttak. Igen, de Még... ez, ez, a, ez, a, ez az, ami ugye az ember, mint kultúr lény, mint az állat nagyon. Direkt jelek alapján ítél meg az ember, pedig meg is tanít. De ugyanez az ösztön, igen, ha kiasználom. Na most, aki azt mondja, most én mondhattam volna mást is, de nem az zsidóság ellen beszélek, nem a antiszemita vagyok, ebbe, csak most egy példát említettem, mert ő is, Borlóvi Aport ezt a példát hozza föl. Igen. Az előítélet című könyvébe, amit az 50-es években írt és jelentetett, meg ami nálunk a most. Igen. Pár évvel ezelőtt. Jelent csak meg először. Nagyon köszönjük. Egy nagyon, nagyon érdekes ö, hozzászólás volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, te jelentkezel, igen. Én azért szeretnék ehhez hozzáfűzni egy-két dolgot. Egyet értek azzal, amit mondták. Ez egy valós dolog, ez egy tény. De... Amit szerintem figyelembe kéne venni, és szeretnék egy kicsit most a magánéletemről beszélni. Engem nagyon érdekelt már fiatalokomban vallások, hogy tulajdonképpen elmentem ide-oda, amoda mindenkitől kérdeztem, hogy van ez, hogy van az, és mindenki mondta magájét, mint ahogy az úr is mondta, hogy mindenki a maga szemszögéből látja dolgokat, és engem nagyon zavart az, hogy mindenki a maga világáról, a maga világából beszél. Tehát egy relatív dolgokat állítottak az ő saját megismerésük, megértékésük alapján valamiről. De engem nagyon izgatott, hogy mi az abszolút? Tehát mi az, ami, ami, ami, ami, ami e fölött van, ami nem a relatív saját kicsinyes emberi megismeréseknek a világa, hanem az egészet egy budogba fogja. Tehát egyet értek én azzal, amit ő idézett megmondott, csak kérdés, hogy, hogy ez az igazság? És hogyha ezt most visszatérünk az eredeti témánkhoz, a, a, a, a cigánysággal kapcsolatban is, hogy most tulajdonképpen azért, mert nekik más kultúrájuk van, és mi a mi másik kultúránkból ítéljük meg az ő kultúráját mi a biztosíték, hogy nekünk van igazunk. És ez független ezek után a cigányságtól is, hogy bárkinek a kultúráját, vagy életvidelét, gondolkodás mondját, életstílusát megítéljük a mi szemszögükből. Mi a biztosíték, hogy mi mm. szömszöngünk a jó. Mm. Ugye? Hát nem akarok visszatérni itt az ősi dolgokra, amikor a, a fehér emberek elmentek Afrikába, és az afrikai emberek ugye látták, hogy a zsebkendőbe fújják a orváladékot, és akkor gyűjtöttek egy hatalmas edénybe a saját orváladékukat, és, és, és odatták a fehér embernek, mert ők azt hitték, hogy ez a fehér ember azért fújja a zsebkendőbe, Meggyűjti? ugye az orvállalat, mert És ők ezzel kedveskednek akartak. Mm. Tehát egy, egy bizonyos kultúrából megpróbálunk megítélni egy másik kultúrát, ami teljesen ellentétes a mi És ezt, ezért mondom, hogy én úgy gondolom, és én személy szerint is megtenni, hogy először is, azt a kultúrát, ilyen esetben mondjuk a cigány kultúrát, hogy a cigány embereket, hogy jobban ismerjék meg a saját kultúrájukat, és jobban vállalják fel az ő természetes, ne akarjanak itten ilyen európai meg egyéb kultúrákat nagyon bevinni a saját kultúrájukba. Illetve egy külső kultúra inkább Há, az, az speciális folyás or... esetében ez egy nagyon kényes dolog, mert én is most az, ugye mondtad ezt a dolgot, és pont törögettem az orromat. Ez most nem rád mondjuk, hanem egy, de az nem az, általán, nem az De nem élvés. az, mert valóban, hát belegondolok, hát Indiában ki az, aki az fújja az orrát? Hát, de, de ki az, aki egy falu helyen ezt csinálja? Hát én. a falun is kimegy, csinál egy ilyet, én. ugye megfújja nagyot, Meg az orratetetét, egy nagyot fúj, ki a a valaminek zöld alá, hát semmi a természetnek a része nem, nem lesz azzal semmi nagy károsodás. Na de itt hova a padlóra Vagy hogyan? Ne, ne, ne, Ugye... nem, nem erről beszélni, nyil, nyilvánvaló. Igen. De ugyan olyan ember, olyan dolog, példa, vagy másik jó, példa, példa hogy aki annak a... idején, mondjuk, mondjuk Franciaországban tudod, nagy dívat, meg etiket, meg királypompák, esernyőt használt, bolonnak titulálták a legelső igen. embereket, akik esernyőt használtak. Van egy teljesen normális Aha. dolog. Tehát, hogy itt az a lényeg szerintem, hogy a mi világunkból, a mi ismeretünkből, a korlátozott világunkból megítélni egy másik kultúrának a helyzetét, vagy egy másik kultúrában él, él, élő embereknek a, a helyzetét, gondolkodás, mert egyszerűen nem biztos, hogy jogunk van, mert azt, azt mondjuk, hogy ők azért olyanok, mert nem olyanok, mint mi. Igen. De mi a biztosíték, hogy azért ők, ők rosszabbak. Hiszen a természet egységei vagyunk. Ők is, mi is. Amúgy. Most azért, mert egy katánkóró száraz, meg szúr, vagy a bogáncs szúr, azért a liliom nem ítélheti el a katánkórot, meg a bogáncsot, hogy hú, hát az, az, az, az nincs szép irága, meg szúr. Ő is a szerves része az egész. Hát itt most ez tényleg nagyon érdekes, mert amit te mondasz, ugye van körösi egy ilyen híres mondás, amit a magyarokra gondolt, mert hogy a magyarok is végsősorban úgy tűnik, hogy Indiából származnak, legalábbis keletről van olyan feltételezés, hogy, hogy Rajastánból jöttek, fehér unok, stb. De egy biztos, hogy, hogy keletről érkeztek, és mindenképpen az indiai kultúra hatása az, az egyértelműen kimutatható, de sokkal régebbi. Ami ellenben izgalmas, hogy ő azt mondja, hogy keressetek, ke utassatok, mert nincs semmi becsesbe, magyarok számára, mint amit az indiai kultúrában találnak. Hát most nagyon bázatosan így idéztem, de hát ha a cigánságnak ez még inkább a jelszava lehetne. Mert pont egy olyan kultúra a kultúrájának a gyökere, amiben ez a, ez a rendkívül magas szemlélet hisz léleknek lát mindenkit, és nem pedig ö, különféle megkülönböztetéseket tesz az emberek, pont ezt az egységet, ezt a testvériséget képes az indiai kultúra ezt hordozza magába, igazából ennek ez a lényege, és, és talán valahol, ezt nem tudom, mert erről senki nem írt még igazából nagyon, hogy mi van a ez, ez mert hogy él, de az a gyanun, hogy ott él valahol, a nagy családban ott él, abban ott él, a vendégszeretetben, a testvériségben, hát ha csak a beszédmódot nézzük, hogy milyen könnyen mondják azt, hogy testvére a másikra, Igen. ugye? Ez, ez azt jelenti, hogy valami, valami mély összekötő Kapocs van, és képesek befogadni oda a nem cigányt is, hogyha a szívük bezárják, akkor Igen. nincs ezzel probléma. Tehát, de ezek mind sokkal inkább ilyen humán, jellegű dolgok, tehát erkölcsi, vagy, vagy a megértésből fakadó dolgok, mint, mint az, hogy egyszer azt mondom, hogy ez egy sima kultúra, vagy szokás, vagy valami. Ez lehet, hogy a, valakinek a szokása az nem annyira szimpatikus nekem, mert mit tudom mi, lehet, hogy hangos, vagy nekem az piszkos, vagy mit tudom én, vagy, vagy, vagy, sokan vannak, és ehhez meg kell teremteni a körülményeket mind a két oldalról, hogy ha valaki nem akar, akkor az megtalálja a helyét, hogy hogy tud élni. De ez nem csak a izékre vonatkozik a cigányokra, amilyen problémája van bárkinek. bárkinek Mégkülön? egyébként ugyanilyen probléma, amikor fiatalok együtt élnek, akkor ott ugyanúgy nem találják eljüket egy, egy nagyon hogy mondjam, kispolgári környezetben, mert ott zavaróak lesznek, mert, mert miért járnak össze, miért zenélnek, mi ez a rumli, rumli ugye? Igen. Aztán ők is begyepesednek egy kicsit, mondjuk így, és akkor, akkor aztán ők is háklisak lesznek, és nem képesek megérteni, hogy de hát ez csak egyfajta fajta szabadsága mől él az ember. Engem az érdekel, hogy az agygennek kapcsolatban lehet még kéréseket kérdéseket magányjelöket föltenni, hogy amikor kiderül, eml hogy amikor kiderül, hogy neked milyen hátteret van bizonyos mértékben, akkor ugye sokan visszakoznak. Hogy te ezután mit teszel? Próbálsz valami érveket felsorolkoztatni, vagy hagyod, hogy jó, hát akkor menjen, mert ez... ez vagy, vagy próbálsz éve prédikálni neki, hogy hát figyelj, ez nem úgy van, meg nem így kéne meg tehát próbálod nem. meggyőzni valahogy? Nem, mert hogyha, hogyha ő mentálisan, vagy a gondolkodásában nincs azon a szinten, hogy ezt el tudja fogadni, vagy emberileg nincs azon a szinten, akkor számomra nem érdekes ember, tehát akkor már nem is jöhet számításban, akkor, akkor úgysem leszünk -e egy frekvencián. Tehát, hogyha neki ez problémát okoz, hogy én esetleg más családból származom, akkor ez mindig is azt fog okozni, és, és ez belülről jön. Tehát ő ezt nem fogja tudni megváltoztatni sohasem. Tehát ezért nem. Tehát nem prédikálok, nem, nem mondok semmit, vagy nem akarok bizonygatni, vagy nem akarom azt mondani, hogy gondolja másképp. Egész egyszerűen akkor hagyom azt a dolgot. Ennyi. Van vidéken egy magyar, vagy egy cigány család, ismerősöm. Ott van. Egy kislány, aki most 16 éves, megismerkedett egy magyar fiúval, hát így mondom, hogy egy magyar fiúval. A cigán család nagyon szegény, a magyar család nagyon gazdag építési vállalkozó, Hawaii meg mit tudom, hűtőszekrény, Dugig, ezeknél még hűtőszekrény sincs. És elvitte a fiú, tehát nagyon jó Elvit a fiú a, a, a családjához bemutatni. Nikoletnek hívják a hölgyet, elvitte bemutatni, hát és ez egy spontán, nagyon spontán kis lány, és persze, amikor, mit a megtérítettek meg, egyebek ebek tulajdonképpen hozzászóltak az etiketétkezéshez, uh -huh. hát ez meg csóró, tudod a nagy érségtől, hogy minden neki esett, evet így, meg úgy, de valahogy nagyon jött, jött ki, és az egész családnak nagyon megtetszett ez, ez, ez, ez, a, ez a vagány, ez a mit tudom én mi, mert mi van? Ott a családban sokat dolgoznak, nincs idejük a saját gyerekükkel se foglalkozni, bizonyos értelemben. Uh -huh. Tehát, bizonyosítan nem is ismerik emberileg nagyon a saját gyereküket. És valamilyen etiket meg protokollális világba bele hogy hogy kell, megüttöm és akkor jött egy kis ilyen vagány kis cigánylány, aki nem is ismeri ezeket a dolgokat, hanem is spontán úgy szépből, ahogy, ahogy, ahogy levegőt vesz, úgy cselekszik. És nagyon bejött nekik ez a, ez, ez a kötetlen stílus, ez, ez a szabad stílus. És utána volt szerencsém beszélgetni nekem is a családdal, mert egyszer én vittem őket haza, egy 30 kilométerre a akik a fiú, és én vittem haza. És akkor behívtak, hogy egy igyak valamit, meg mit tudom, és akkor volt szerencsém a családdal beszélni. És nagyon érdekes dolgot mond a férje is, tehát az apja is, is mondta, hogy azért tetszett meg nekik ez a dolog, mert bizonyos értelemben a maguk bezárt ebbe, ebbe a őrült malomba, amiben kényszeríti a világ, hogy dolgozzanak, mm. meg mit tudom én még, hogy nekik nincs meg a szabadság, nincs meg az a felhőtlen élet. Megvan mindenük, de mégse boldogok, mégse szabadok, mégse tudják úgymond élvezni azt, amiért annyit összeharácsoltak, amit összehoztak anyagilag. És akkor jön egy ilyen kis cofos kis cigánylány, és aki ott, ott, ott, ott tudod, hogy elszablítja a poglot, szabadon viselkedik, nem foglalkozik protokollal, meg egyebekkel, és az a helyzet állt elő, hogy hogy azt mondják, hát idézőjelben, az eszem is azt mondta, hogy idézőjelben, hogy irigyek rá bizonyos értelemben. Hogy hiába dolgoztak ők nagyon keményen, jön egy kis fruska, aki, aki boldogabb, mind ők, ha bár totál Nem biztos, hogy boldogabb? A kislán? Uh -huh. Hát, ő, hát ő nem tudja, hogy a kislány nem boldogabb. Hát, mert a kislánya végül. maga világában nem boldog, mert az ő más szeretne. Elantél. De az, azért érdekes, hogy visszatér az előzőre, hogy mennyire relatív a dolog, hogy ki honnan ítéli meg a dolgokat. De az ő világukban. Lehet, hogy a kislány ne. pont az ilyen típusú élet után vágyakozik, és szeretne, hogyha nekik is otthon hűtőszekrényük lenne, és szép szobája, és nem tudom, szép ruhája. Tehát tényleg ez megközelítés kérdése, hogy biztos az a szabadság az, az, az nagyon imponáló tud lenni, amit mondjuk ez a kislány magában hordoz. De bizonyos értelemben én nem tudom, de azt tapasztalom meg, látom meg, Érzem, hogy azért a romákban vagy a cigányokban ez a szabadság ez a szabadság érzés az olajt hogy Nagy. nagyobb. Uh -huh. Ezért... Nagyobb. <köhö> Te mit teszel annak érdekében, ha szabad érdeklődöm? Hogy szabadságérzését érzése tőle? szabadság Hogy az embereknek azért azt hogy, hogy azért azért mert más? Származás, más kultúra, azért az nem rosszabb. Te szoktál így, így agitálni vagy. Nem, nem olyanok, akik emberek közelednek hozzá, hanem csak úgy ez minden a péletbe. Annyit, hogy például, amikor a negatív irányba vagy negatív van festik le a cigányságot, akkor szoktam mondani, hogy én ahol dolgozom, én cigány emberekkel vagyok körbevéve, és. és szinte mindegyik értelmiségi, vagy legalábbis felsőoktatási hallgató, és teljesen kultúrált, emberileg normális uh, értékrendel bír, és uh, és ezeket így el mondani, hogy nekem milyen tapasztalataim is. Persze vannak negatív tapasztalataim is, de hát az kinek nincsen, de, de vannak pozitív és egyre több pozitív tapasztalatom, van. Ezt el szoktam mondani, de nem szoktam prédikálni és agitálni, hogy de igenis szeressétek a cigányokat és fogadjátok el, mert ők is legalább annyira jó emberek, mint mi. Igen. De ezt mindenkinek meg kell tapasztalni, és, és ezt csak úgy tudja megtapasztalni, hogyha nyitottá válik a másik felé. De az, hogy én mondom neki, hogy fogadd el, attól nem fogja elfogadni. Tehát ezt belülről kell érezni, hogy, hogy igen, és én kíváncsi vagyok arra, hogy milyen a cigány ember, hogy, hogy, hogy amikor beszélgetek majd vele, akkor, akkor ő is ugyanolyan értelmes, akár mint én. Csak ugye oda el kell jutni, hogy akarjon beszélni, akarjon kapcsolatot teremteni a cigányokkal. Tehát én ilyen szinten vagyok idézőjelben közvetítő, hogy maximum elmondom a pozitív tapasztalataimat. Ami engem még nagyon érdekelne, és nem tudom, hogy tudtuk tudtok-e válaszolni, hogyha nem, akkor a nézőket, oh, nézőket, bocsánat, a hallgatokot nagyon szépen megkérném, hogy esetleg valaki tud erre választ adni. Ugye az alá az azzal kezdtem, hogy lakatos, így, lakatos gyula vagyok, és egyben lecsaptak a kagylót. Hogy tulajdonképpen, hogy alakult ki ez a név és a cigánság kapcsolata? Tehát a lakatos név miért kapcsolódik a, a cigánsághoz? Erről Sok tök van tök a lakatos. <tos> Sok Kovács. A munka miatt, tehát hogy úgy, ez úgy, biztos. Ezeket csinálták? És? Igen vagy cigánságon belül ilyen, ilyen, hát ilyen munka szerint, hogy ilyen beszélné, hogy volna. Ezért? Igen. Szerintem biztos csak például arról. A kádár névvel mi? például. <laughs> Azok nem cigányok. Tehát nem minden, ha megvoltak tipikusan, én úgy tudom, a, azok a szakmák, amit a cigányok csináltak, tehát tudom, egy kosár, vonás, késkészítés, nem tudom, hogy teknővályás ilyenek. Tehát volt mit 5, hat hét ilyen, ilyen szakma, és, és azt szerint lettek ők végül is így csoportra osztva a legem. Olyasmi, ez meg... egészen nem egészen ne, az, az indiai szisztémára megy vissza, uh -huh. ami ugyan, ugyan nem egy tökéletes szisztéma, tehát egy eltorzult valami azért, mert, mert ez a kasztosodás vagy a kasztbeosztás, ez, egy, ez azért a idegen a, a hinduizmusnak az alapszellemétől, de a társadalomban sajnos nagyon ott van. Hogy ott is nem csak négy kaszt van, amit főleg ismerünk, hanem nagyon sok réteg van, aki a munkája szerint különül el alapvetően szakmai csoportokba, és azok hát bizonyos nevekről ismerhetők fel. Vagy bizonyos, vannak bizonyos típusú családnevek, amikről rögtön lehet tudni, hogy ez egy bramana, sőt, az, hogy melyik tárról van, stb. Tehát ezek hasonló nevek lehetnek. És mm -hmm. például olyan név, hogy léhűtő. <gül> mert az sokak mások is rá lehetne fogni. Én inkább arra azt szerettem volna még mondani, hogy szerintem van egy olyan gond, és ez biztos majd egyszer fog múlni, hogy most, hogy a, ugye a ciány értelmiség leginkább, mivel az érdek, érde, érdek, érvényesítés, az, az egy fontos dolog, hogy ez megtörténjen, így vagy úgy, de beleártja magát a politikába. Mm. És hát ez azt is jelenti, hogy találkozik azzal a mocsokkal, ami a politikával van, illetve olyan emberek, ki nem fogadunk most több telefon, már köszönjük. Elnézést, mert be kell fejezünk a hogy a, hogy a Tehát, tehát hogy mondjuk az a fajta gyengeség, ami a politikusokra jellemző egy kis korrupció, egy kis ö, ö, ilyen olyan, stb. Nyilvánvaló ezeket az embereket ö, jobban előhozza, és ezek, ezek visszatetszést keltanak. De hát ez semmiképpen nem jellemzőbb, mint másokra. Csak Először nyilvánvalóan ezek a vállalkozókedő emberek bukannak föl, és aztán később majd talán fölbukannak azok, vagy, vagy szót kapnak azok az emberek is, akiket szintén ismerünk önök, mint egy, mit tudom, egy rostásfarkas gyögy, vagy valaki, akire föl lehet nézni, és de hát nem nagyon kapnak szót. Én nem hallom legalábbis a szavukat, de azok, azok, azok komoly emberek. Sok éppen van egyébként, csak, van. A, csak az a baj, hogy, hogy a reklám, a reklám Igen, kellene Igen. hozzá, hogy, hogy eljusson a köztudatba, hogy a cigány értelmiség is elég széles, és, és rengeteg olyan művész van, festő, szobrász, író, költő, akikét tényleg elég, elég elismertek lehetnének, hogyha... hogyha Itt az a kérdés, a hogy például ezek az emberek vajon mennyire tudnak kapcsolatot tartani azzal a... azzal a tényleg perifériára került szegény réteggel, aki a tanulatlansága miatt válik egyre rosszabb helyzetbe. Tehát újra és újra termelődik az a, az a, az a, az a szegénység, amelyik, amelyikben él, és az mindig rosszabbá válik nagyon sokszor. Lesz, hogy érted, hogy mennyire tart kapcsolatot? Hát úgy, hogy mennyire, hogy mondjam, ez olyasmire gondolok, ami nem tud, hogy valaha is megtörtént, és lehet, hogy csak a romantikus elképzelés, és a cigánságnak talán most van még ez a korszaka, amikor a magyarok fölismerték azt a nemzeti identitás egységet, Igen. ami volt azelőtt is, de hát ez sokkal inkább az volt, hogy ilyen, úr, olyan úr, ilyen, tehát magukban, az emberekben ez nem volt annyira domináns, mint mondjuk a, a 19. századtól, hogy mi magyarok vagyunk, Igen. ami aztán odáig elment, hogy azok, akik magyarnak vallják magukat, azok, azok nagyon nagy százalékban nem is magyarok, hanem németek voltak, lengyelek, stb. odajöttek, és képesek voltak ezt a magyar érzést ezt a magyar érzést fölvenni. És hasonlóan el tudom képzelni azt, hogy ha van egy ilyen kulturális magunkra találás, akkor talán ez a, ez a nagyon pozitív cigányérzés, aminek az igazi értékei tartalmazza, az is egyszer egy büszkeséggel előjöhet. És ott mindig az értelmiség volt az, aki ezt az írók főleg, akik ezt, akik ezt felszínre hozták. Nem a politikusok, hanem, hanem, hanem írók. És... Hát nem tudom, hogy ez, ez a kapcsolat ez most mennyire él vagy pedig. Vagy pedig ez csak egy olyan romantikus dolog, amit az értelmiségnek tetszik. Hogy mint egy értelmiség nekem is nagyon szimpatikus elképzelés, de vajon aki a, a falu végénél a cigánysor, az valami mit szól lehet eljut-e hozzá. Ez hát, a az Annyira élő bizonyos értelemben, hogy ugye, hát egy már tudod, én már hirdettem meg ilyen amatőrművészeknek rajzfestmények egyéb pályázatot, és a jövő évre is van tervezve kifezettem ilyen, ilyen, ilyen témában pályázat, és cigányoknak is. Uh -huh. és, és beszéltem egy vállalkozóval, és hogy mennyi tehetséges, meg mit tudom, milyen fiatal van, és most kaptam adományt tőle, egy rakás regiment, vagy nem is tudom, tehát rendkívül nagy mennyiségű zsír krétát, vagy hogy mondják. Mm -hmm. Rengeteget. Abból a célból, hogy osszam szét ilyen szegényeknek, meg romáknak, vagy cigánoknak, már bocsánat, vagy mit kell mondanom, Szegény hogy, hogy osszam szét, Szegény. hogy tudjanak rajzolni a gyerekek. Hogy ez olyan kis egyszerű dolognak tűnik, de hát szerintem mindenki így indul valahol el, hogy kap valamit, és elkezd csinálni valamit, és az megfogja, és akkor lehet, hogy tovább Tehát én nagyon megörültem és nagyon megköszöntem rengeteg ilyen, ilyen zsírkrétát adott. Nem tudom hány színben, hogy, hogy kifejezetten ilyen gyerekeknek adjam, hogy hát, ha erre a, a, a, a jövőre meghirdetett gyerekrajzpályázat, a rajzversenyre, ezzel majd ők tudnak valamit csinálni, tudnak valamit kezdeni. És ez például szerintem ez iszonyatosan jó ötlet. És hogyha tényleg, hogy az embereknek, mert ez az illetőse volt valami nagy cigályrajongó, meg egyéb, és... És mégis, hogy az ember beszélget vele valamit, mégis egy, egy ilyen dolgot kihozott belőle. És szerintem ez a sok is apró lépés azért talán példamutató lehet mások számára Még is. Még egy utolsó kérdés, hogy a, a, a, neked mi a tapasztalatod egyébként az emberek mennyire támogatják a cigányságot? Tehát, hogyha majd elmény keresni támogatót, vagy hogy elmondod, hogy, hogy a cigány gyerekek, cigány rászorulott tehát a szegény cigányok uh, támogatására kell ez a segítésre, akkor Vegy, uh, vegyes, akkor mi... Vegyess. Vegyess? Vegyess. Vegyess. de például volt nem is régen egy másik ilyen építési vállalkozó és azt mondta, hogy szívesen hozzájárul, mert valamikor ilyen ételosztás mm -hmm. van, vagy valami a együtt, hogy ő is szívesen ad némi pénzt arra, hogy ételt készítsünk, és akkor azt széthosszuk. Mm -hmm. Nagyon vegyes. Mert főleg, főleg azok olyan... támogatók, akik cigányokkal dolgoztatnak. Tehát ahol van a... dolgoznak. Azok száz százalékig segítőkészek. Én még olyan, olyan felajánlást tett valaki, nem, nem direkt, mert én nem p p tudom a kapcsolatot. Csak beszélgettem egy hölgyel, aki, aki egy Hát egy elég nagy vállalatoknak dolgozik, tanácsadó. És mondta, hogy nagyon szívesen tanítana például ingyen angolra jó. gyerekeket. Uh -huh. És mondta, hogy Cigányek azt mondja, hogy igen, nagyon szívesen. Tudod? Keres egy ilyen lehetőséget az életebb, hogy hogyan tudna valamit tenni. Na, hát adni, akkor én már tudok is és... megvállalatni ennek a hölgynek. Mert én igen. meg találkoztam valakivel. És ez például egy olyan nagyon pozitív segítség, ami még meg. még ha szóval sok akciónál értékesebb, ez a nagyon direkt, személyes igen. segítség, mert össze is hozza a különböző embereket, és valami nagyon, nagyon praktikus segítséget is tud vele nyújtani. Hát igen. olyat ad a mivel abszolút, abszolút érvényes, hogy én tudom. Én még találkoztam olyan, aki szintén ezt csinálta már, tehát angol nyelvet tanított a hátrányos helyzetű, illetve cigány gyereknek, csak az a iskola, az, az finom és, megszűnt, és most nem tud mit csinálni, és beszéltünk a lehetőségekről, és mondta, hogy bármi van tud segíteni, ő nagyon szívesen segít, ha kell még karitatív jelleggel is, de úgy, ha megélhetése akkor hát még még inkább. Na én is cigány gyerek vagyok, és szeretnék egy pizzást, aki támogatna. Át, akkor szerintem be az... kell fejeznünk a műsort, hogy a pizzásig el tud vonszolni maga, aki <gül> majd támogat. <gül> De remélem, a Góvin a konyhájában, ami a következő műsorunk lesz, hogy lesz itt egy kedves vendégünk, ő majd biztos lelkesíteni fogom sok finosságunkat. A cigánypecsenyével? <gül> Köszönjük én szépen. szerintem az ezt mindenképpen egyezzük meg tényleg, hogy, hogy nem szabad minden esetben, sőt, semmi saját magunk világából megítélni más emberek életét, más kultúrájú emberek viselkedését, mert mindenhol van érték, tehát most ez cigány vagy nem cigány, az, az, az, az, az tényleg lényegtelen. Ellenben én azt szeretném még mondani, és ez lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen off, tehát, hogy a kívülön már a témánkon, hogy én nagyon kíváncsi lennék arra, és nagyon szívesen látnék itt is olyan embereket beszélgetni, akik a, a cigánságnak ezt a kultúráját valamennyire értik, cigány emberek, és el tudják mondani, hogy az micsoda, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy ilyen van, hanem, hanem bizonyos részleteket el tudjon mondani, hogy ez hogy nyilvánul meg és én, én hallottam egy jó párját, csak hát én nem vagyok kivatott arra, hogy ezeket elmondja. Tulajdonképpen mondhatjuk azt is ugyanúgy, mint a Börtönről szóló programig több ö, ö, adás volt, ami ezzel foglalkozott, tulajdonképpen is lehetne egy sorozat, ami, ami ezt többször viszont volt, mert tényleg rendkívül sok érdekes olyan terület van, ami még igazából nincs föltárva. Akkor egy segítségemet felajánljam, szólni fogok apukámnak, hogy ebben elég nagymestere. Nagy. <síns> <mestere. síns> Hát akkor köszönjük Üdvöző szépen. Édesapádat. Jó, áldottam neki. Köszönjük Köszönöm, szépen. hogy itt lettek. Két hét múlva ismét lesz két a kör.